قرار مختارم آردن کو دا مولانا عبدالباری صاحب دوره دورہ تفسیر قرآن دا دو نمبر کی سٹھ جو پر ٹوپاہ محلہ پر آزی مسجد کی ایک چھین اپر دو چھین دوزار نو کی شیر ندید ملائی دو پتہ ایسا تی رشاد توید اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیرہ اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو نړو خبره ده احترام رام دادا چې دا په عزتمن ځای کې ده با د خلکی راشي او قران په جولای کې کی دي کته په دقیق کوي پروت دا د آدابونو خلاف ده سوي کې کته په زمګه کی دي زمګه به بشکه پاکه ده خدای آدابونو خلاف ده خبره چې قران به کته په جماعت کې پروت دي نه پرې دا کېدا تخخلي ځای کې دا حفاظت یو کار بلا دا دا چه ده ده پانی آرول را آرول دا پاسم داسی طریقی چه قرآن زایه نشی بلا دا چه دلده اکثر قرآن مجیدونا آغا دا جمعاتی نا دا جمعات پا قرآن مجید کې لیکل با ندی جایزه چې څوک لیکل کی نزان لده اخبر قرآن مجیدو آخلی و حدی هدی کی بل کلم طالبان اکثر لا پرواغو نی پا کلم با نلکای ام کی او چه دلکایی نه کلم ازگار اون اخ وب بهم غری گله پر اختاق نیولای او کله پر اختاپم په لکای کوي دا دا ادبونو خلاف ده دا رنګی کاپی ده په کما کاپای کی تدلی کول کوي دا هغه لی حافظ بل دا کتابونه مختلفی یو د انگلیش کتاب دی نو بل اردو دی نو بل د اسلاميات دی بیا پرې کی چې کتابونه د صرف دی صدا نحوی دی صدا ادب دی صفه دا ترتیب سره کیدا منطق د ټولنه لاندې کیدا و بعد ذلك الان سر و نحوه و بعد ذلك الان فيه و بعد ذلك الان فيه و بعد ذلك الان حديث و بعد ذلك الان قرآن قرآن مدر طول ده پاسه بل ده شكالا فلا رضائي و راضائي دير طالبان بپرواده سي شكالا راضي نو كتابون اشاط ترللين دا قره بباركت علمي رأد اخو كتابون ده و قرآن نده نو هر ايو كتاب ديني جدي بسم الله او پا كي لکتا نو د په بله د ګای د پاهاستستدي او کتاب شاته چېنو شاته تړلی. نو دا د به خلاف ده بله دا دا قوک پیاده را ي نو دا با کې نوي چې می پسسم لاس کنی وئ په غټ لاس کې. نه آ بهسملاس او بله دا د ک چا پسسم لاس کېې ولئ داسې په د دو کونی ولی داسې د سره غوای. دا ډیر داسې کو نه کوورآ سم لاس کنی سر. احترام سره یو نسا زړه سره یو نسا الله بدرې علم په دې باندې عمل تا د نصیب حضرت کلام رضی الله عنه هغه سره چې پکمو پا پانو کی یا پکجورو کی پسکه چې قران لیکو هغه به چې کله راغستي نا به راغسي قلب به کړی سینې سره به یوخت کړی او بیا به ځای وی چې ها دا, دا رب کلام رببي اوبه به بجاړه شي وریا زموږ عرب کلام دا هغه کلام دی چې لاله لري دا دا غریه تلاوات کې اثر او دا غریه کې برکتو عمل پیوته الله نصیب کړي او اله الله نصیب کړي چې آداب یو سړی کوي الله یې لمړ کوي غدا قرآن مجید ادب دی چې سم لا سره راخلی کور دروازه لاس فارېزي کینن خوله به تر ادب دی چې دروازه لاس سره راخلی او کله پلار سره یې نو لاسو لاس کې نیول غراني نو سم لاس کې قرآن نیسي او بل لاس کې چې د نورو بل سنیسي چې ډېرې ادب اکثره چه به کم ریل بانی قرآن از دی نجا کالا ضرورت شنو باغی دا پاسا کینیم بیا دا ناروا دی پا قرآن مجید دا دا قرآن دا کی خدوس زائی دی دا دی احترامو بل دا چه کم زائی کی تا درست ناس دی نر آغا زائی احترامو کان آغا چه کم کور وکا وکا وکا دی کم ادرس داو که او کورتا داو که جماعت دی نمونگو تاسو کوران وو او الله دا دی بارا کی حکم کړی دی که قران بملاوی تا کم دای کی فی بیوتن ازن الله ان ترفع هغه قرونو کی بد ته د علم ملاوی کی دا هغه د عزت او د احترام الله حکم کړه دی الله د دې حکم کړه دی د احترام کوي نو بجومات کی د جمعات د آداب او لحاظ ساتل پکاره دی یو سړی دی تاسو ته یا دناست ګولې شنو ډیره خبره ده خو د دې تی دان اګر څورګیګن استاد او شاګر دغه لپاره کار دی چې ته تحیات او پښکل کیکینی بیا د روسو خیر دی هیات او صورت بدل بیا نو په هاری اوسیز کې له حاضر قرآن د آداب پکار دی چې دا آداب به الله رب العزت به علم مرګي دریم دا چې کمزې سره زموږ واسه ته دا غره شاګرد نو استاد له شاګرد قدر پکار دی دا غره ټیم احترام دی پکار دی ته مزایقول نری پکارم کامل علم دې د ګور له جد سره راځي دا هغه سره وضاحت سمره چې الله دې علم ورکړي دا هغه مناسب په کار دی او شاګرد درس به کار وي د خپل ملګري احترام په کار دی د سره خوا کې نه طالب دي هغه قدر او عزت او احترام په کار دی ځکه جاغم د دوغوني طالب دی او کلا کلا به یو طالب مقام دلورونه اوچته ني اغه څنګه تبهي کتاب یو دې درس یو دې یو دې یو مقام پکې اوچت دی د بل کته هغه پته ما او ته نه لګی دا الله دربار کې فیصله دي یو سره به درس د قران لپاره زين هغه ته هیڅ رکاوټ نه بیماری به پې کور کې به خیر خیریت درس لپاره زين نو دلا الله اجر ور کوي یقیني خبره ده چې اجر ور کوي خو بل سره دې چې به په بدن بیماری به په درس لرا زين دا غروغ مړه ده اجر بل دي بلې جاګه ته مشکلات دي خو بیا هم درس لراځین مړه ده اجر خود زیات دي او استاد دا په تنه دا ما الله سره دا استاد سره په گاون کې کم طالب ناشته لوی دې وړو کې رفو دینا فو دینا په بلغه له حس کوي دا هغه به احترام کوي دې لپاره چې تا الله دې علم نه محروم نه کی دا غیزه تو کا احترام او کا خدمت او کا رضاغه په خنزر سره وګوره او دا دنیا تاریخ پدې ګواړی چې چا طالب تپه تا نظر کتلې دي الله د هغه کور ته لم بوتلې دي دا هغه کور الله په علم منور کړل دي تا تا او چې چا طالب تپس پک نظر کتلې دي الله د هغه کور کې جہالت ته ريامي کړې دي طالب ته تدرو نظر وګورای قران د هغه قوم زمو بد دي ذکر کړي یو قوم ته طالبان تللی دي سره د استادان وظیفه غفتی ده هغه نه دا ور کړی قران د هغه شومتیه ذکر کړي چې فابو ان يزيفوهما حاضر علیہ السلام موسی علیہ الصلات یو طالب دی او بل عالم دی داړه دلیدې دا قوم نه جوړې غوښته او د ورس پیرو کومه جوړې ولا یو ټیم ورنکړه نو الله په باده ذکر کوي هاو چې چا به یو قوم دې او پیغمبر دې او طالب احترام کړي دې الله عزتمن کړي دې بیا نو مننه ځنه دا طالب احترام پکار دی اوس پرې قران مجید کین یو څو غټه غټه خبرې ذکر کړيږي هغه او بیا بس کو انشاءاللہ لسم خبرا مزامین دا قرآن صدی و دی قرآن مجید کیا غٹ غٹ خبری سو دی نو قرآن مجید کی یو سلور غٹ خبری ذکر کئی یو داد اللہ رب لیزت توحید یو الله اللہ داد اول نو اخلی ترخیرت پوری تو قرآن و مجید کی دا مسئلہ چلی گی چا اللہ یعو دین سکی یعو ذات کی ام یعو دین صفات کی ام یعو دین دا اللہ رب العزت دا ذات دا چانشتے ہیں او دا اللہ رب العزت صفات دا چانشتے ہیں او توحید دا اللہ رب العزت دید پاری او دعایتون اوگوری صرف او ولم ملي اياته سوره فاتحه الحمد لله تمام صفات خدایتو الله علی تمام صفات خدایتو الله علی د الله په کې الله سری صدر او برخدار نشتا دین سوره بکه را وګورئ درې می الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهو الله رب العز لا اله نش دلایق ده بندګی الاهو مگر دک یو الله دی دا قران مجید یو دک نه ذکر کای غنو دایو کی سورته ال عمران اتلسم ایت کی الله و شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو اللهو اذ ملائکه به ټول پدې گواہی کو چې بغیر زمانه بل څوک لایز عبادت نشته نو د قران مجید د ټولو نلویا احما او مقصدی خبره هغه ده چې مخلوق الله او پیجني د الله صفاتو پیجني فرقو کې د مخلوق او د الله د صفاتو ابیاده الله صفاتونه الله لا خاص کی او د الله د صفاتونه مطابقه معامله د الله سره و کی د هغه عبادت کې او د بل چا خبره چې ګمه قران ذکر اغه دادہ چې دا محمد صلی الله علیه و کم کوم چې الله رب العزت تعالی غلری یقیني ده چې دا الله تعالی غلای د ځان نه نه وي په دې باندې الله موږ غواہی کوي سورت یاسین وګورئ لمنى د آیاتنا د لري آیاتنا یاسین والقران الحکیم انک لامن المرسلین علی صراط مستقیم دویشتمه سی بارا سوره یاسین یاسین ذو الپمان الله پوئیگی والقران الحکیم گواده قران حکمت والا پس گواده ان کلمن المرسلین ا بیشک ته دې لګل شو نا الا صراط مستقیم بل هرنیغا الله یز پدی گواهی کومه چې تمه لګل یو پنی غلار مليګل نو دې ما خبره چې قران مجید ذکر کای هغه دادا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر د الله دی او د الله تر اف را لګلی شو دی بل یو ایت وګورای سورۃ الفتحه محمد الرسول الله محمد پیغمبر د الله دی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتحه شپږشتمه سی محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر د الله دی دا قران زای پځای وی انکلمن المرسلین علی صراط مستقیم دیمه خبر اشو دیمه خبره چې قران ذکر گئی هغه دا دا چې الله وای دا کتاب زما کتاب دی به ما ته کم کتاب را لګللې استاد وړاندې ته محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیانای نو دا مار علی ګللې داریشتنی کتاب دی صداقت دادی کتاب ذکر کہیں او دا گن و زیونی کی ذکر کہیں لن بے سورت بکرہ کہیں زالکل کتابو لار بفیہیں دادا سی کتاب دے چھ پدی کی شک نشتے جدا دے چا دا طرف دے تا خوختارہ خبر دے چې د الله دا طرف دے اولیف لامیم سجدہ کیوں وہی زالکل کی علیف لامیم تنزیل الكتاب لار بفیہیں من رب العالمین پدی کی شک نشتے چلار چل علی گلے دے او ایستنی کتاب دی لا یاتیہ الباتلو میمبین یدہی ولا من خلفه بلی کہ غلط خبر راتلی نشو نو پاک کتاب دی رشتنی کتاب دی صداقت والا کتاب دی درې ما خبره شو سالوره ما خبره کې قرآن مجید داګه اس بات کین ها غلم مساله قیامت چ الله دا دنیا میں آباد کړي دا بروانیږي اوبیا دی چې کم انسانانو پیرانو سیږي ندا با بیارا پورتا کوم او بیابا جنڈی کی گئی او بیابا ددائی سر ایساب کتاب کوم دا مسئلہ ذکر گئی رنبے سورت فاتحہ کی مالک یوم الدین درم آیت اللہ و ایزایم مالک واق دار درازد قیامت بیار پسی سورت بکارہ کی ام ذکر گئی پگنو آیتنو کی سورہ عراف کی ام ذکر گئی داس نور سورتنو کی ام ذکر گئی صورت کاریان مکمل صورت دے پدین صورت القیامہ مکمل صورت دے پدین چه لا اقسمو بی اوم القیامہ زکا سم کم پر از دا قیامت چه قیامت برازی اتا امرو اللہ رابجی قیامت فلا تستاجلو تلوار پر مکاوئی قیامت راروان دے اللہ رب و لزت وی رازی با رازی با نو بلا مسئلہ چه قرآن مجید دا اغی اس بات کے اغی مسئلہ دا قیامت دا بی اصلور نوری خبری دی چه اغی چې په عالم کې به دا مسئله څنګه خوريږي نو د دې یو څلور خبره قران ذکر کړي یو ته وی جهاد په سبيل الله تعالی چې د الله لاره کې د کفار سره جهاد وکه دوه م خبره چې جهاد کیږي په پیسو په خرچا نو دیمه خبره ذکر کړي مالو لگاوه دی له دیمه خبره چارې تنظیم یہ جہاد د مسلمانانو جماعت کی کلا کہیں داغیدو لپاره ب امیر بئی ها هغه به جماعت جوړ کلا داغیدو اصولی دا قران او سنت موافق ندی نбя بدی مالم ب سم لگی مال ب یو زې ترا دین ها هغه به مسلمانانو په اجتماعی فائدہ لگی مسلمانانو په رفقار بلگی سلورم خبره ها بیا آداب دی چې د مجاهدہ کیدا بسې دغه اخلاق بسنګي دی بکور کور څنګه یې مسلمان سره بسنګي او کافر سره بسنګل دی دغه عقیده بسې نو دام سورته د بقرہ ذکر کوي اخلاق به سې د دغه کردار سې دی نو دا ټول قران ذکر کوي تا کار دی چې قران مجید د هر څه ضرورت دی دا مجاهد د پام ضروري دی دا عالم د پام ضروری دی دا امید د پام ضروري دی تا کار دی چې دا ټول یې ځکې نو دا تا خبري قران ذکر کئ سلور د مقاصد په او سلور د امیداتو په تور ان شاء الله دا دې بزای بزای تفصیل راځي او بیا به هغه وضاحت کوم الله دې مالا د صحیح وینا تاسو له دا اوریدو او بیا په هغه باندې مالا تاسو له ټول له د عمل کولو توفیق راکئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قدنا الله بسم الله الرحمن الرحيم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 سورت الفاتحه مکی سورت دی په ترتیب د سوراتو کې اول نمبر او په نزول کې پنځم نمبر سورت دی د نمخ مخکې څلور سوراتونه دنیا تر اغلی او دا په پنځم کې په زمږه استادان ذکر کوي چې د هر سورته مخ کې یو څو خبرې پیژندل پکار دي هي او ربد د سورته مخ کې سره زم داوته سورته دا چې دې سورته مرکزى مضمون څه در دی درېم خلاصه د سورته سلورم امتیازات د صورت او پینزم مقصد او غرض د صورت نو دا ټولې خبرې به ان هر صورت کې د خپلوس مناسب زکم او صورت الفاتحه چې کوم بنه صورت ده د دې وجينا د دې ربط د مخ کی سورات سره هغه علماء او ندیلي د کده دینه مخ کی سورات شته د نه په ترتیب کین ها د دینه مخ کی په نزول کې سلور سوراتونه دي سلور سوراتونه د دینه مخ کې دی په نزول کې نو د هغه سره یو لمه کرام رب د ذکر کوي لومبه سورته سورۃ الاقرا حاغي کې اقرا بسم ربک الذی خلق د خپل رب ونوم باندې شروع کا اوله کتاب د الله نور پسے دریم سورۃ سورۃ القلم ناږي کی ادب خود نبی علیہ الصلات والسلام تا یو لا تکن کا صاحب الحوتی تلوار مکا غنین لکدی صالح علیہ الصلات والسلام بسلشی اور پسے دریم سورۃ سورۃ المزمل غمل لله دماواری دي زیاته د کار د تډیر دی په د مدم کوه خ او د شپې کوه نوور پسې زورتل مدثر کې سی یاد د کفتوهر ستا کار اثرات بزیاتی دعوت بری خوری گیاله چستا جام پاکای الکه دې تر مخ کې شو د پرمخ پاک انا د کردار دې همیشه پاک سات نور بسی بنظم صورت دی سوره الفاتحه پدې کې جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دای انده نه گئی چه کما وحیب وترذیدا غطول خلاصای ولا ورکړه چه جامه دې همیشه د پاک ساتا کردار دی پاک ساتا ور روجا فاجور او د هری بدینین له لري اوسېګه ځکه مواری دې ډېر لهیا په غاړه ده کار د تډیر لی پروت دی هغه کار څه دې نو سورۃ الفاتحه کې غطول ته اشاره وکړه او دا اوس ذکر کوو ان شاء الله بلاداده چې به هغه کې حکم چې کار د ډېر د دابه کین نو په دې صورت کې وای لومبه ټګه بګی دالې چې الحمدلله د کار ابتدا بد کم ځان کې د الله د حمد نو د الله د صفات نه دوی ما چې انسان د کمزورې د موی د زیاته نوطببه د الله حمدایي الله بې پهې خپله په د خپل کارو په د خپله ځ موا کلک ساتی بهر حال دا اووربطتو چې د هغه نظول په ترديب سره چې د کوم سرتونو سره وله مااضې کرکړو یا او بله وجه اوله ماې چا هغه نور سرتونو کې نهیں هغه ری توي وجهه د تقدیم د دې سورته چرابت وې چونکی مخکي سورته په نبلشتانه په اعتبار د ترتیب سره ما هغه وجهه د تقدیم وې چې دا سورته د 99 مخکي کړه ده وي ويوجد هذا چې په ټون قران مجید کې سلور کې اسماء علوم ذکر کیږي یا دوی علم الاول اصول چې الله با څنګه پیژني الله څوک صفات یې دین دوی معرفت النبوت نادا علم الاول اصول کې درازین چې الله با څنګه پیغمبر با څنګه پیژني او قیامت څه د ويده هغه سهالات دي دا ټول علم اصول کې راځي دوی میلم چې قران ذکر کې هغه دوی علم ال عبادت او درم ذکر کې علم سلوک او څلورم ذکر کې علم القصص د څلورو او د سورته فاتیحه کې موجود دي دا له صفت د پیغمبر شان د کتاب مقام او د قیامت تذکره دارنګ دی عبادت خبرې یې یا بدو علم السلوک چې کمال و راځي یې یا کنستایین او يه دن الصراط المستقیم او علم القصص صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین نو د ټول علوم چې کوم قران کې دائی سورة الفاتحہ کرا غنکڑی دی نزدی وجن ایدام اخیز کرکڑا درمو اجدادا بلو اجدادا چه قرآن و مجید کی درمو ایتو ندین او درمو ایتو ندین او درمو ایتو ندین خبری دی پا گئی یو توی اسما او صفات دا اللہ درم دے وعد او وعید اسماء او صفات هغه فکر را خبر را دي چې الله ربول عزت نومونه صفاتونه وعده وعده یعنی جنت بشارت او جهنم يارا او درنده علم الاحکام چې دا کالو ده مکه ټول قران کې دا در خبري نه سورۃ الفاتحه کې د آدريواله موجودي وین نو د دا د ټول سورۃ د ټول قران نامخ کراول لاندې بلا جدادا چې د قران مجید ټول آیاتونه هغه د وک اس مري یو تو او دیم دو یعملین یعنی ساهیتونه داسې دي چې دا غي تعلق خالص د علم سره دی او سدا دې چې دا غي تعلق د عمل سره دی سورۃ الفاتحه کې دا ډوله موجودو نو ځکه ای سورۃ الفاتحه د ټولو قران فسره کې ذکر کړه د نوو سورتو نه مخکې یو بل اجازه منګه مشران استادان د حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده په سنت سره دیگر گئی جاغي بفرمایل چې زمونږه استاد مولانا حسين علي رحم الله هغه دوي چې ټول قران مجيد په اعتبار د علوم سره په اعتبار د مضمون سره په قسم قسمه دي سلور هيسو کې تقسيم نه قران لمنه حسابه سوره الفاتحه نشورو دا پر سورت الانعام پوری دګې دا مسله ذکر ګې چې خالق او پیدا کوون کې د هر څه الله ده دمه حساب سورت الانعام نشورودا تر سورت البنی اسرائیل پوری پرې کې دا مسله ذکر ګې چې تربیت کوون کې د هر څه الله ده دریمه ای سد بنی اسرائیل لا تر سوره سبا پوری او په دې کې دا مسله ذکر کیږي چې برکت ته جونګه هرڅه کې الله دی سلورمه ای صد سوره سبانا تر اخر د قرانه او په دې کې دا مسله ذکر کیږي چې قیامت برا او دمه ممسلب په کېزي کګئ چې قیمت راغې نو د الله نه د هڅک په زور خلاصلی نه شي م دا سور وي د قرآ او پ پهې غټې غټې مس وي تا په وړه کګي پهصوره طفااته کې الحمد الله دا اشاره درړو بې هی ته چې پیدا کون کې د هرسیز د الله رب العالمین کی اشارہ دا دیمه حصے دا قران تا چه پالنه غونکه تربیت کونکو وملا دی الرحمن الرحیم بدی کی اشارہ دا دریمه حصے دا قران تا چه برکت ور غونکه الله دی او مالک یوم الدین کی اشارہ دا سلورمه حصے دا قران تا دا وا وجد تقدیم دا سوره الفاتحہ د سوره الفاتحه علماي کرام غن نمونه ذکر کوي اوبیا یو قاعده ذکر کوي چې کثرت د اسماء بیرواله نمونه بلالات کوي په شرافت دی او سیس باندې کلا کلا یو ځلې دا هغه سره غن نسبتونه لګې دي نو خلقی بخصیفتونو سر یادی یا لکا فلان که کم فلان کی خاندان نو یا غالم قاری حافظ مفتی داننگی واعیزو حای غخخل کو خصیفتونو علا دا ټول دا خصیفتون ای نو دا سورت الفاتحی گن نمنا دی گن صفات دی دا ټول دلالت کوي په عظمت او لویوالی د صورت باندې علماي کرام ګڼ نمونه ذکر کوي د حضرت شیخ القرءان رحمهم الله کتاب به سم تو دوران طاغي کې شلو پورونه مون ذکر کړی همغ دي او سونو مون ذکر کو یاودا جن الدين مل فاتحه یعنی هاغه صورت چې د دینه ابتدا او شروع د قرءان کې هی بیں د رینوندے الحمد هاغه سورۃ چې په هغه کې حمد او شکریا د الله رب العزت دا ذکر دا مخلوق ته حکم مې چې الله حمد ادا کوي درین د رینوندے سورۃ الصلاۃ د منځواله سورۃ ځکه چې د هاریو موس به حرکت کې سورۃ الفاتحه ولیکيږي په صورت نوم ده صورت الشفاء هاه صورت چې په کې علاج دے د غنو مرزونو د شریک علاج ده پکې تو الحمدلله سلام به بلاه علاج ده پکې او سرات اللذین انعمتا عليهم سلام دا رنگي د زړه د ټولو مرزونو علاج ده پکې د ظاهری بيمارو علاج ده پکې نوderive جنہہ توئی سورۃ الشفاء بل درینم سورۃ الرقیہ آګه ددم سورۃ حدیث کہ راضی نبی علیہ الصلات والسلام او صحابی هغه او کافر به دم کړهو لړم ججلاو جلو نه شو هغه کافرې به دم کو هغه روخ شو او اغې باغې ګډي واغستې دا غډي ځکه واستې وي چې داو مسافر او دا غینې مطالبه کړي وا اړین المسیان وا ورکړي دوی تیګډي واغستې خو په هر حال دا یو صورت دي کړي علما نفسی کيو سړی پدم باندې چې تا ښاځو نه درس شی واغستنه حرام نه وي ادم او تعویز باندې یو سړی چال ادم کو تعويزي کو هغه لاسو ور کړنو دا حرام نه دي او خددين کاروبار جوړول ناروا دي چې بس بل دینی دی. او دي نه واستين اودغه ته دي کار ویلي نه دا ناروا دي خو به هرحال هغه صحابي نبي عليه الصلاه والسلام صحرا غوي نو نبي عليه الصلاه والسلام ماته فرمایل کتاب دي سړي سويلو ويما بي سوره او ویلو وي دا ته ثبت وا چې دي کې علاج دي ويما د خپل رائے نه د خپل اتحاد نه دې سوره مزامینو ته مې قتل مزبدي چ پری کی ظاہری بیماری علاج بہومی نہ پیژڑے دم کو اللہ روخو بل دی صورت دے ال کافیا پورے قیدن کے یعنی 10 صورت تھی اور سلی از دکین نو ددے ہدایت دے پارہ کافی کی کیرا بس بل سے د ہاجت نہ راضی ہو کدہ صورت و اورے د ازے کم درم دی صورت دے ال بچکون کے واقعیا ان کے صورت دا بی چې اونګې صورت د د دې د شرک د بيمارای نه به بدعات نه د رسومات د دینه به تابعه ان شاء الله اتم دین د دې نوم د صورتو ال کنز اغه صورت چې اغه خزانه ده خزانه کې خلق قیمتي شيګ دین سر سپین جواهرات نقد پیسې به وتع تعالی نو پری صورت کے ما ملغلری پرتی دین جواہرات دی بگی ہری ری بگی اولماو پدیو صورت باندې غاٹ غاٹ نکل کڑی دی لے لے کتابونه پلي خلیری دی دیوajana یو روایت کی راضی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں کچرے ز صورت الفاتہ تفسیر سر علی کل شروع کم نوئڈیر او خان باندې بابار کڑی شی زګه پدی کڑی لے مضمون پروت دی بل دی سورت نمده سورت الوافیان لسن دی سورت نمده سبع المسانی ها غوایتنا چه بیا بیا بی لکی یا لسن دی سورت نمده اساس القرآن بنیاد ده قرآن دو لسن دی ام القرآن او مور دوايي چې صاحب تر ازینو مور څنګه منډوي دو ټول بچي مور ترا غونډيږي نو د قران و مجید ټول سورۃنا هغه سورۃ الفاتحه ترا غونډيږي بل ام الراس په دې سار کې چې دماغونه چا په رکه مې پرداده اږي ته ام الراس هغه پرداده ټول ما صغير دو غونکړي دی او ټوله ما غونړه تاودا او چې ما زغره انسان خرابې نو ټول بدن بیکاره نو امانات بنیاد او جړه مکه مکرامت دی ام کلی هغه کله چې ټول ازمکه را ترا غونډیږي یو حدیث کې راځي چې د وحیۃ الارض ازمکه د دکې مکینه فرښیدا دا غ بنیادو نو قران مجید ټول خور دی د دینه د دې لاند مثال بهر په لاره کې کوسو کې بونه وې نه دا دیونیس جڑی یو تنی او نور سانگی او جڑی دیوالا کٹ کری نو میوی اوم نه سانگی با اومو چی ون با ختمی نو دا سورت مثال د جړو دی او دا نور سورت نور سورتونا پا منزلی دا تنی او پا منزلی دا سانگو دی الحمدللہ رب العالمی داد دی سورت نمونه نورم و نما گن ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل دے دی صورت دیر زیاد دیں کاغذ ہم نوڑیر ٹیم پی لگی او ٹیم منگ سره مختصر دیں خوصیر فی یو حدیث کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چمال الله رب العزت دا صورت را کرد دے دا سی صورت زمان مخکې کی ہی چالان دے ورکڑش دے بلذي صورت فضیلت بارک راستین چه د ټول آسمانی کتابونو تعداد ده څه د پاس اصل دا هغې ټول آسمانی کتابونو خلاصہ دا څلور تورات زبور انجیل او قران بیا دا ورو کتابونو خلاصہ دا قران مجید دا قران مجید خلاصہ دا حوامیم سبعاں اور اوب سورۃ تنا چې په لفظ د ح م سره شروع کیږي اوب یا د ح م سدا او خلاصه د سورۃ الفاتحه او د سورۃ خلاصه یا کنا عبدو و یا کنا سائن نو دا هغه سورۃ دی چې ټول آسمانی دینونه په دې سورۃ کې راغونې یو سړی دا سورۃ یې ځکه نو دا ټول آسمانی کتابونو خلاصه او نچړیاستو نجو سڑے د ٹول آسمانی کتابن خلاصو نہ چوڑ یاد کیں لے بچتن و گمراہ کی نور گنی خبری د دی فضیلت کی گن ریو آیات امام ابن کثیر دارنگے زمنگا بے شات بہترین عالم زمنگا مشر حضرہ شیخ القران مولانا عبد الجبار سب الہام الرحمان کی دارنگے نور مفسرینو لکا امام ماطریدی رحمہ اللہ و تاویلات اہل سنت کی دا س امام قرطبي رحمه الله ومقدميه د خپل تفسير کې هغه دي ګڼ فضائل ذکر کړی دي بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم الله رب ال عزت الرحمن ته د ډیرو زياتو مهربانو خواوندې الرحيم دا مهربانه دا غزاتي صفت به او ذاتي خوې دي بسم الله کې دی بي دې دوی حرف جذر د حروف جارونه د دې ګڼې ما نه راسي خو یو معنا د دې دا الساق الساق معنا مخته لو دل او په واستې کېدل نو دې ځای کې هم د دې معنا دا, دا الساق او ورپسې اسم دې کې رکیږي نو زمانگا استاذ شیخ ولی اللہ الله اللہ رب العزت دی فا علم او پا عمر کی برکت دو آجائی حاغبوی مطلب دادی چی دا حرف ادا کی گی نو کساسو یو دری حروف در شندو ادا کی, کی یو با دی میم او دری مواو او پا واو کی شندی نی جختی میم او با کی شندی جختی نو دې مطلب سدی بدی با معناده الصق فادا فا کول کی شوندی جوختیږي او ورپسې ذکر دے اسم د الله یعنی نوند د الله نو معناده دا, دا بسم الله یا الله څنګه چې پدی لفظ د با سره زما شوندی او زای شوی نو التسک ب اسم الله الله ستاره کتاب سر اون ختم د اسم نو کتاب د الله یا نوند د الله نو بسم الله یا الله زه ان ختمه کتاب د الله سره سا کتاب سره ان ختممه الله طره باندې اوس میدانې وړه یااب اسم الله شوور کوم ځ په ام دا او په واکت د نوم د الله ځکه دا د هوروی جا راونه ده او دا مطلق واړی مطالق دې فیل زیکري او د هر ځای مناسب دغې فیل په کار دی اته د او اقره او اتلو الله ذا لولم ذا شوروکو ما استاد کتاب کتاب استادنون پا برکت بامی کی چی دا کتاب ما تا آسان کا بسم الله شوروکو ما پا امبادو پا برکت دنون دا اللہ رب لیزت کم الله الرحمن دا سی اللہ چی دا آم رحمتونو خاون دی الرحیم و دا خاص رحمتونو خاون دی دا, دا رحیم مانا صدا فرق پا کسا دی نوار پسې صورت فاتحه کې بیا ذکر کوم ان شاء الله تمام صفات د خدای توب ثابت دی کی وازی الله لرا الحمدو صفاتنا د خدای توب د دې خپل معنا دا حمد بنا علماء ذکر کوي الصناء الجميل بالجميل الاختياري يعني یو خط تعريف کول به وسړي په ذات په ذاتی صفات سره یاو خد عارف د هغه په ذاتی وصف سره نه دغه طریقې سره صفات د الله رب العزت په کار نه ځکه مخلوق کې ذاتی صفت سره نه ټول پیدا کړي شی دي د الله رب العزت په تو په ورته کې د احمد باندې استاینه کول تعریف کول نو الحمدلله تمام صفاتنا الله الری تمام استاینه الله الری و نه جنازمون غلماء ذکر کئی چه مراد دستاینو نا کم استاینی نی که تمام استاین شی نو ام ٹک دا په یو اعتبار او حقا دا چه صفتون دو قسم دی استاین دو کسم دی یو شرعی او دیم غیر شرعی نو تمام شرعی استاین شرعی صفتون ها تساويت دې په قران او سنت سره اغه یو کی اوازه الله علیه او یو عام صفه تو نبی چې د شریعت په دورې څه ثبوت نه ني قران او سنت او د خصفت ویلې یې نه قران و سنت او د خاصفت نه ویلې نو یو اغه دي نو جسمره جس خاصفت نبی خو شرعی صفات او شرعی استاینه اغه صاحب دي کی اوازه الله علیه ال رحم او زموږ استادانو کی دا پنج بیر دا شیخ القرآن رحمه اللہ نا یا مانا رانک اللہ باز خلق پہ اعتراض کوي چہا غب معنا کوله تمام صفات دا خود ای توب او دا آغی دا پارا بے علت داوی کتدا ماناو کی جو ٹول صفتونا نو ٹول صفتونا کی خدامی او صفت دیں چہ دا فلان کی گنہ اولاد دیں فلان کې منڈا دے را خوئی فلان یہ وی ډیره زیاته ښه دام صفتونو کې رازي نو دا کوي الله لوی کافر کوي ته اته دیو جن مراد د احمدنا صفاتونو دی اغه صفات کوم خاص دی د الله پورې او دلیل لاږي د پر الله دی چې دا لام د تخصیص دی نو الحمدللہ تمام صفاتونو ده خدای توب تعبد دی یو چې وازي الله لرا صفاتونو خدای توب کم بی نو قران و مجید غن ذکر کړی وې چې دا صفات پکې نه لا یک د خړې توبه اچې دای پکې نه هغه بلیک د عبادتین خدایږي ټول صفاتونو بنیاد هغه دو صفاتونه دي چې هغه دوی قدرت او علم یعنی غن صفاتونه دي خو ټول بنیاد قدرت د الله او علم د الله دی چې دا نور ټول صفاتونه دي دو صفاتونه تر هغه دي تمام صفتنا داخد ایتوب ثابت دی یک یوازی اللہ لرا رب العالمین ورگن صفتنا دی داخد ایتوب چه آغا ثابت دی اللہ لرا لکد دو صفتنا چه علم دی او قدرت دی دا یک یوازی اللہ لرا ثابت دی دا دید پارا یو دو آیتون صرفیو گوری سورة الانعام گوری واللسم په هاري کې الله ذکر چې قدرت یوه کی آوازه زموږ الله یوه آیت نمبر 17 او 18 و ایم ساسک الله بزر فلا کاشف له الهو کاور سیدات الله رب ال عزت بزرن <سؤال> سلغون تکلیف فلا کاشف لهون اشتلسو کل ريكون کداغین ا الله مگر دک یو الله دی یعنی الله رب العزت نبی علی السلام توین تابا ن لغن تکلیف را علم دا حوالی کونکه سوا زمانبل سوکنیشته په حوالہ کلش و ایم سسب خیرن کو رسیتا د خیر په حوالہ کلشن قدیر دا الله دی پاره اوس زبانه قدرت والا الله به خیر زمانه اس شر زمانه اس کی یعنی قدرت دما دی او داريم ګم دکتوره صورت وګورئ ورپسې آیت نمبر 50 نه آیت نمبر 59 واینهو مفاتیح الغیب لا یعلمها الاهو به الله سدی کن یان دغیب لا یعلمها ان پوی کی په دې باندې الله مگر دک یو الله یعنی قدرتهم بالله او علمهم الله نو چې کله دغه صفاتونه دا دا الله دی نو نور صفاتونه د خدای توپ هغه یک راز الله لري نور صفاتې کمي پیدا کول اولاد ورکول کول رزق ور کول دارنګي د مصیبات نخلاسه ور کول دا ټول صفاتونه د خدای توپ دی ور پسې د تفصیل قران کې برازي نو بیا به وایو ان شاء الله رب العالمین کې پالونکي د ټولو مخلوقات دی رب وایي چاته رب معنا دا تربيت كون کې وګوره بي لي براخلي تربيت كون کې رب العالمين پالونکي ده ټول مخلوقات دي ده رب مصدر مبني للفاعل يعني رب العالمين داسې الله چې تربيت كون کې ده ټول عالم ټول او زرب څه دوايي د رب معنا ده تربيت قوم کې تربيت څه دوايي نو علماء هغه مطلب ذکر کړي تبليغ الشی الی کماله شیئا فشیئا یو شیپه مزه مزه کمال ته رسول دی دوايي تربيت قران مجید با غراب صفات الله لا ثابتين لکه یو دیږي نوور ان شاء اور پسې نور اياتونو دي دا تربيت د دوو سيزونونو مرکب دي یو دا چې پیدا کول دی اوسیزه وینئ چې اسباب د تربیت ولا پیدا کول نو دا دوڑا صفتون دا اللہ دین دا غیم نسال ذکر کئیم لکہ انسان پیدا که اللہ نو دایی یو نمونہ دا رب کی دو دا دا دا تربیت رو منعی پوڑای دا چه پیدای که اس دیم حقا اصباب دا تربیت دا لپیدا کول لین لکفلا میدا نداتول الله د انسان لور کرین بیا دادا خوراک د دا پارا دا مور سینہ کی فائ بیا چلوی شین اخلا کی غاخونا پزمکا کی فصلونا دا تول اصباب دا تربیت دین قرآن مجید دا ذکر گئی چې دا تول ذکن سیدا قیوم الله لا خوراک تنظیمم ولا الله کین او کله دا انسان گناهګار ده سره ده هر سنه او د الله نه بخنه خوړی نو بخنه و توم الله کین نو د دې وجنه علماي کرام دربه یو تعریف کین چرب رب چاته وي الخالق ابتداءا والمربي غذاا والغافر انبهاا رب هغه ذات توي چې اول پیدا کی اوسه وي بیا دو خوراک تنظیم کئ او چې کله د الله بخانه ته محتاج نو بیا ته الله بخانه کوي نو دې ذات توي رب د دې تایید وګوره سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 نو لسمه سیاره سورۃ الشعراء د ابراهيم عليه السلام په وینا الله ذکر گئی آیت نمبر 77 وګورئ فإنه ما دولي الا رب العالمين دا تاسو چې د عبادت کوي دا ټول زموږ دشمنان دي مگر رب مخلوقات او رب العالمين وګورئ دا رب العالمين دسو کو وي الذي غزا خلق اني ذيف الا كلمه فو يهدينين آغم تسم العخ فأ الذي خللَني ي ظم هو يهدينين غم الخيد زك رمقع بل وال الذي هو يطيمني وويسيم أغزات تخوركك و برك فإذاام ررضتُ فو يشفين أو تكل بمار شمنُ شف لكي وال الذي يمي اغزات چې بمما بمړګراوليو بیا بمي جون دې کوي او بلا والذي اطمع ان يغفر لي خطييتي يوم الدين اغزات چې زم ما امید دي چې بخنه به کې ما ته زم ما د خدایانو د ګناهونو پر از ابتدا کې پیدا كون کې پمض کې تربيت كون کې خوراک ور كون کې اخرت کې بخنه كون کې الله نو د ذات توهيره بو زګا کی پیدا ایکړی لوی ایکړی اخر کې د تباخنه وکړ نو کمالی شو کنه ها کمال دور سي کنه انسان زکاهت د قران مجید آیت دی فمن زحزحان النار و ادخل الجنه فقد فاز یو سړی د دوزخ د اوره بچو جنت ته لړ نو دی کامیاب شو کامل دی شو نو دا کمال ورکون ورکوونکې سوک دی الله او د کمال حاصلولو طریقې سه دا نه دا به تذکر کوي ايا کنا بودو ايا کنا استاین الله نہ غالا عبادت به الله ک او اهدنا الصراط المستقیم صلی الله علیه و آله او همدا ذکر کوي سوره لوکه یا ایت نمبر 58 کی انسان سرتاییدا صرفلی کوي او همدا ذکر کوي سوره البقره ایت نمبر 2122 کی چرپ چاہتا وي نو در رب صفاتونه دا غو ذکر کړم چې انسان پیدا کای او تربیته کای د دیو دي نه بغیر د الله رب العزت نه بل جته رب نشویل د دین نه هیڅ کای قران مجید سوره آل عمران ګورئ اطیاه آیات چې الله وی رب زم مبل سوکنا سوره آل عمران آیت نمبر 80 بره مسی 12 ولا یعمركم ان تتخذو الملائکة و النبیین اربابا حکم نکیتا صدا بغا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ولا یعمركم حکم نکیتا صدا پیغمبر ان تتخذو الملائکة چونی سا اتاسو ملائکی و النبیین و پیغمبران اربابا خدایان تاس و تبیو پیغمبروں دا حکم ندیکھڑے چا ملائکی انبیاء دا دین عرب جوڑتے نوردکا چا رب یک یواز اللہ دیں پدائی کی صفاتوں نا دا ربوبیت نشتے صفات دا ربوبیت پدائی کی نشتے دیں دا دیو جنا عرب بغیر دا الله نا بل چاہتے ویل جائز ندین یو دا تاہیدات دن تر نور لکائیں سورت الانعام سوارلسم آیت کیوں دا مضمون بیا نہیں دارنگی سورت النح آيات نمبر 51 66 اوسه تاسو ټاټ کې دا مضمون ذکر کوي الحمدللہ تمام صفاتونه د خدای ته ثابت دی یو کې الله لرا رب العالمین اللہ دا چې الله چې په انګو کې ټولو مخلوقات لري العالمین جمع د عالم دا بغیر د الله رب العزت نه افلاکی پټول باندې کیږي جمع ذکر کرا دا وای دی دا جام یو لې دې کرکړه وای د دې واج نه جامه ذکر کړه چې د هر چا تربيت جدا, جدا جدا وي به انسان تربيت ځان لری د غوانو تربيت ځان لری د مرغانو تربيت ځان لری د مارانو تربيت ځان لری د هاریو سې جدا جدا تربيت نه نو کمزات چې د هاریو انسان د هر مخلوق د ته دا تربیت انتظام کای هغه یوه کی आवाज الله دا اغه یوه کی आवाज الله دی مال دېمه خبره ده مال ني چې بغیر د الله رب العزت نام چې سهم دې دا ټول محتاج دی الله ته تربیت کین او تربیت پیدائش بقا کمال ترسیدل رسیدل اخرته کباخنا نو ک انبیاد دیو ک ملائک دیو ک اولیاء دی دا ټول پیدائش کې الله ته محتاج بقاکه الله ته محتاج او باخیر انجام که الله ته محتاج الله د ټولو د پات سره نورب العالمین قالول که د ټولو مخلوقات دے دام خاون دے و دخاس و خاون دے دی الرحمان د عام رحمتون خواوند دی الرحیم د خاصمه ردانو خواوند دی الرحمان ګړ معنی دی الرحمان یعنی د دو دوړو دو دو دو معنا درهم کونکه در احمان مانم درهم کونکه رحیم مانم درهم کونکه ود الرحمان کې پندزه حروف د را ح م الف او نون او رحيم کې څلور دي را یا او ميم دا دی چې یو جنو ولا ذکر کوي چې کثرت د حروف و دلالت کوي په کثرت به معنا یا لفظ کې حروف زيادتي نه وي کې معناو زیات وي نو الرحمن ډېر زياد ترام کوم کې الرحيم او رحم کوم کې بین فرق به جوړه ما دا کوي چې الرحمن اه مرهمت والا الرحیم یو خاص رحمتونو والا لکه ګوره رحم د الله هغه دا بیت انسان پیدا کنو د رحم دی ډوډې ولور کړه دا رحم دی نو الله رحمان دی رحمت یې کړه له دنیا رحمان دی د ټوله دنیا دا سارا او الرحیم رحیم به خاص به مؤمنانو باندې چې هغه یې ایمان او تصنيف کړي له کافرو د پاره نه بیا ب مومنانو کی دنا الرحمن عام رحمتون والي په اعتبار د ایمان سره په ټولو مومنانو الرحیم او په مومنانو کی په زبانه خاص رحم کوي انکه له حدیث کې راځي خیرکم من د علم القرءان او علما بهتر تاسو کی هغه څوک دی چې قران زده کوي او بلته خي نور رحمان الله په ټوله دنیا بیا په د اعتبار د ایمان سره په ټولو او بیا په هغ کې خصو طور چې رح... رحم دی هغه پهغ چا دی آ ده کوی قرآن قرران خ الله د مونږ د داغ ډله ک را وي هدي زمونږ استاس به مونږه ډیر کمزوري ی او دی ټیم کې الله تکینولو نو درحم دا تیبت په مونږه صادق دیوي. الله د ترمه زمونږ د مشغله نصیب کې او الله د خالص په خپلرحم او کرم داې دا زمونږ قبوله منظور په خپل در بارې وګری. ار رحم به ما معنا داده چې خاص رحمتون كون کې دي يوبل فرګ ذکر کین ار رحمان عام رحمتون والے د دنیا کین دنیا کې خوراک او رزق کار ذکر چاله ور کین او ار رحیم خاص رحمتون والے به مومنان او باه اخریت کین چې اخریت کې بخیر ذکر دی لې کافرون په پارا بسئ هغه ګر نیو وب او ویلی او ځوې الله دې دې موږ تاسو ټول له طنار را ار رحمن اشاره دا وسط دا رحمت تا ار رحمن دا دیر زیاد رحم خواهند ار رحیم او دا اشاره دا لزوم دا رحمت تا یعنی ها غذات رحمت و لازم ده یعنی بی دا رحم نیبل سکار نشتی غذب او غصد اللہ رب بلی ذات پا نسبت سر رحم تا دیر اکام دا او رحم په نسبت سره غذب تا ډیر زیات دی دا, دا رحمت لزوم زون به رحمت به الله ته اشاره ده یا بل مطلب دا چې الرحمن دیر ديات مهره ده انا او بیا بیا رحم کوونکې نړۍ کې پېنا مخلوق د زریو دل به احسان کوي د زله درې دل الله په احسان کولو نه سړېږي الله وې رحمان زېم رحم زېما رحم, رحم خاص او عام دا زماله اس کې دی د جن دغه صفات الله د مخلوق نه نفي کوي چه بل سوک رحمانم نشته بل سوک رحیمم نشته لیده پارا تاییدو لیگئی سوره فرقان آیت نمبر اون او سوره مقمن آیت نمبر اوم مالک یوم الدین مالک دیده را بدلی دا عملونو مالک او مالک دوالا کی راتون مالک معنا بادشاہ مالک معنا مالک واقدارو اختیارمن واقدار دې د غرضې د جزا او د سزا په دې باندې تیر از را دي چې ولې د دنیا د دې راز مالک نه ده سو نو به یقیني دي چې دې هم مالک دے. خدا دی خو دا راز د قیامتي خاص کړه د دېو جنہ د دنیا کې الله انسانانو له لسانه سے اختیار ورکړ